Kada nekoga od vas zadesi kakva nesreća, neka provuči ovaj aed. Este uzbillah, lah, ina li ve ina ilaihi rađi un. Mi samo Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. A zatim neka zamoli, gospodaru moj, znam da mi ti šalješ ovu nesreću kao opomenu. Nagradi me molim te što će otrpjeti, I zamijeni mi ovu nesreću nečim što će biti bolje od nje. Kada osvanete recite, gospodaru naš, Tvojom voljom mi se budimo i Tvojom voljom u noć ulazimo. Tvojom voljom mi živimo i umiremo i konačno, Tvojom voljom tebi se vraćam. Kada legneš u postelju izgovori, Bismillah. U ime Allaha, utječem sa Allahu izgovarajući riječ njegova savršena govora, da me sačuva od njegove srđbe i kazne, da me sačuva od zla njegovih robova i da me sačuva od šeitanskih spletki i njegova praćenja. Ako ti neko nešto dadne bez tvoga traženja, uzmi to, a ako što preostane, i drugima podijeli. Kada se neko od vas hoće iftariti za posta, neka se iftari hurmama, jer je to blagoslovljena hrana. A ako nema hurmi, neka se iftari vodom, jer je voda čista. Ako se jednom čovjeku mu'minu naježi koža od bojazni pred Allahom, spadaju sa njega grijesi kao što spada lišće sa suhog drveća. Ako čovjek umjereno jede, Njegova se unutrašnjost ispuni nurom, Allahovim svjetlom. Kada staneš na namaz, donesi tekbir, a zatim prouči iz Kur'ana ono što znaš, ako klanjaš sam. Zatim se pogni na ruku, a onda ispravi stojeći stav toliko da se potpuno smiriš. Potom se spusti na seždu, zadrži na njoj, dok se potpuno ne smiriš onda se pridigni sa seđde i smiri na sjedenju pa ponovo učini seđdu i smiri se na njoj kao i na prvoj i tako nastavi dok ne završiš ciju namaz kada prispije vrijeme namaza i večere najprije večerajte pa onda klanjajte jaciju namaz kada neko od vas htjedne da jede Neka spomene Allahovo ime, a ako to zaboravi uraditi na početku, neka provuči kada se sjeti. Bismillah Allahe velihi ve ahirihi. To je, spočinjem i završavam objed s Allahovim imenom. Kada neko od vas objeduje, neka jede i pije desnom rukom, te neka uzima i daje desnom rukom. Kada neko od vas jede u društvu i zasiti se, neka ne ustaje od sofre dok se i ostali ne zasite i ne počnu ustajati jer će ih zastidjeti. Kada se sukobe dva musimana s oružjem, pa jedan ubije drugoga, i ubijica i ubijeni će u džehennemsku skuvatru. Prisutni rekoše, Allahov posaniće, za ubijicu nam je jasno, ali zbog čega i ubijeni Zato što je i on imao namiru da ubije svoga druga, odgovor je Allahov poslanik. Kada neko od vas bude imam, neka ulakša namaz prisutnima, jer među njima ima maloljetnih i starih, slabih i znemoglih, bolesnih i nemoćnih, kao i oni koji imaju kakvi drugih potreba. A kad klanja sam, onda neka produži klanjati koliko hoće. Kada jedan od vas priđe mjestu gdje sjede ljudi, neka nas zove selam, a kada htjedne da ode, neka opet nas zove selam, jer prvi selam nije prečio drugoga, to jest, oba selama jednako vrijede i ne zna se koji je bolji. Kada žena podijeli nešto od imovine svoga muža, ne rasipajući namirno, ona će imati nagradu za ono što je podijelila, A također će biti nagrađen i njen muž koji je to zaradio. Isto tako, nagradu će dobiti i onaj kome je imovina povjereno na čuvanje i raspolaganje, tako da se neće umanjiti nagrada jednih na račun drugih. Kada žena noću napusti dom svoga muža bez opravdanog razloga, proklinat će je meleki sve do zore. Kada se nekome od vas zijeva, neka stavi ruku na usta i neka ne podiže glas, neka ne oponaša psa, jer će se na takvom postupku šeitan i smijati. Kada čovjek ne upućuje dovu Allahu moljeće za roditelje, umrle ili žive, to će mu donijeti bijedu i siromaštvo. Kada pokvarenost nekog čovjeka dostigne vrhunac, On da toliko ovlada svojim očima da može zaplakati kad god hoće. Kada neko od vas ima bračni odnos sa svojom suprugom, neka se ne udalje od nje dok i one ne zadovolji svoju potrebu. Kada vas neko uvrijedi, a vi postite, recite, utječem s Allah od tebe, odistaja, ja postim. Ako ti nešto dušu tišti, napusti to. Kada čovjek obavlja hadžs nedozvoljeno zarađenim novcem, pa rekne labbejk, to jest odazivanti se Allahu. Uzvišeni Allah Ahmed govori: "La labbejk, vela sadejk." Ne ti se nisi udozvao i nisi postigao sreću. Kada ste prisutni kod umirućeg, zatvorite mu oči pošto umre i roči slijede dušu. I govorite o umrlom samo dobro jer meleki govore Amin na riječi koje je porodica iza umrlog izgovara. Kada sudija donosi presudu ulažući svoj trud da dođe do istine te pravedno presudi imaće dvostruku nagradu a ako pogriješi bit će samo jednostruko nagrađen zato što se trudio da donese pravilnu odluku. Kada sudite, sudite pravedno. A kada izvršavate smrtnu presudu, ne zlostavljajte, jer to Allah ne voli. Allah je milostrdan i voli milosrdne. Kada neko od vas krene na put, neka zatraži dovu od svoje braće, jer čemu Allah blagosloviti putovanje zbog njihove dove. Kada žena pođe u džamiju, neka očisti i odstrani sa tijela miris, kao što tijelo čisti od nečistoće. Kada neko od vas hoće da zaprosi ženu ili djevojku, nije mu grijeh da je posmatra ako je to gledanje samo radi prošnje i sklapanja braka, pa makar ona i ne znala za to. Kada se grijeh pokrije, on neće naškoditi drugom, već samo onom koji griješi, Ali kada se javno griješi, a ne sprečava se, onda društvo trpi posljedice takvog rješenja. Kada neko od vas dođe među ljude u društvo, a ovi mu naprave mjesto, neka sjedne, jer to poštovanje koje mu ukazuje njegov brat sniman, zapravo je od Allaha darovana počast. A ako mu prisutni ne ponude mjesto, neka potraži prazno mjesto da sjedne, pazijeći da ne bi koga uznemirio. Kada neko od vas uđi u džamiju, neka klanja dva rekate namaza te hije tul mešćede prije nego što sjedne. Kada neko od vas uđi u džamiju, neka izgovori na posanika i neka rekne, Bože, otvori mi vrata Tvoje milosti. A kada izađi iz džamije, neka opet donese na posanika i neka rekne, Gospodaru, o Tebe tražim da me nagradiš iz tvoje nenadmašne dobrote. Kada nastupi mjesec Ramaza, otvore se vrata nebeska, džennecka, a zatvore vrata džehennemska i pozatvaraju šeitani. Kada Musafir dođe u jedno mjesto, došao je s nafakom, a kada ode, otišao je sa oprostom grijeha njegovih stanovnika. Kada uđeš kod bolesnika, zamoli ga da ti prouči dovu, jer je njegova dova slična dovi melejka. Kada neko od vas moli Allah za nešto, neka uz dovu izgovara amin. Ženu koja bez opravdana razloga odbije muža kada je pozove u postelju, zbog čega on zanoći ljut na nju, proklinja će meleki sve do sva nuča. Kada odsutna osoba čini dobu odsutnome, mele kaže I tebi neka Allah da to što moliš za svog odsutnog brata. Kada neko od vas bude pozvan na svadbu, veselje, neka se odazove. Kada neko od vas vidi dženazu, ako je neće pratiti, neka ustane na noge dok dženaza ne prođe. Ili dok on ne zaostane za njom. Ili pak dok se ne spusti na mejtaš radi klanjanja dženaze namaza. Kada neko od vas usnije lijep san, neka ga objasni i kaže ga i drugima. A ako usnije ružan san, neka ga ne objašnjava i ne kazuje nikome. Kada neko od vas usnije san koji mu se sviđa, taj mu san dolazi od Allaha, neka mu zahvali na tome i neka taj san i drugima ispriča. A kada neko usni ono što mu se ne sviđa i što je ružno, taj sam dolazi od šejtena. Neka zamoli Allaha da ga sačuva od zla šejtena i neka sna nikome ne priča, pa mu neće ništa naškoditi. Kada neko od vas usni ružan san, neka tri puta prouči isti'azu, a'uzu billah imene šeitanir rajim, a zatim neka se okreni na drugu stranu. Kada vidiš alima Učena čovjeka, da se mnogo druži s vladarom, znaje da je varlica. Kada vidiš da uzvišeni Allah daje jednom čovjeku što god zaželi od dobara ovoga svijeta, a on i dalje ostaje ustrajan u griješenju prema Allaho, znaje da je to isti drađ, privlačenje koje postepeno približava tome robu poniženje i propast. Kada vidiš ljude da krše obaveze, da ne ispunjavaju objećanja, da olahko drže do svojih amaneta i kad budu ovakvi, pritom je poslanik izmiješao jagodice svoji prstiju, onda ne napuštaj svoju kuću bez velike potrebe. Uzdrži svoj jezik i pazi šta govoriš. Prihvati ono što je dobro i korisno, a odbaci ono što je ružno i štetno. Vodi računa o svojim ličnim poslovima, a se općih poslova i tuđih briga, ako smatraš da tvoje zauzimanje neće uroditi plodom. Kada vidite jednog čovjeka da običava dolaziti u džamiju, posvjedočite da je musliman. Kada čovjek učini blud, napusti ga iman i lepdi mu iznad glave kao hla, a kada napusti blud i pokaje se iskreno, ponovom se iman vraća u srce. Kada neko od vas traži nešto od svoga gospodara, pa se uvjeri da mu je želji udovoljeno neka rekne Hvala Allahu, čijom se blagodati izršavaju i ostvaraju dobra djela. A ako mu usvišanje dove malo zakasni, ne bude mu želji odmah udovoljeno neka rekne Hvala Allahu, u svakoj prilici. Kada nešto tražite od Allaha, dovom upučujete. Neka dlanovi vaši ruku budu na gore okrenuti, a ne na dolje. Ruke ne spuštajte i ne okrećite dlanove prije nego što njima ne potarete lice svoje, jer je Allah stavio u njih svoj blagoslov. Kada Allah uzdigne čovjeka kod sebe na visok stepen, na stepen koji on ne zaslužuje po svojim dijelima, Allah će ga iskušati bolešću, nesrećom u porodici i gubitkom u imetku, a zatim će mu dati strpljenja da podnosite muke i nevolje, sve dok ne zasluži kod uzvišenog Allaha mjesto koje je dobio. Kada neko od vas padne na seždu, neka to učini pravilno, neka se opruži tako što neće položiti svoje laktove kao što to čini pseto dok leži. Ako ti pričinjava zadovoljstvo kada uradiš neko dobro djelo, a činejeći zlo, osjećaš neugodnost. Ti si muqmin, pravi vjernik. Kada čuješ komšije da govore o tebi da si dobar čovjek, zaista si dobar, pa nastavi s takvim životom. A kada ih čuješ da govore da si loš, zaista si takav, pa gledaj da se popraviš. Kada čujete nekoga da kaže, propade svijet, on je taj, koji je najviše propao, mu se čini da su i drugi propali. Kada čujete da se pojavila kuga ili neka druga zarazna bolest u jednoj zemlji, ne idite tamo. A ako se pojavi u mjestu u kojoj se vi nalazite, onda ne izlazite iz tog mjesta, bježeći od bolesti, jer možete zarazu prenijeti. Kada čujete ezan, Ponavljajte u sebi riječi koje izgovara jezi. Ako svom djetetu date ime Mohamed, poštujte ga i dajte mu lijepo mjesto u sredine, društvu, i nemojte ga grditi. Kada pijete vodu, pijte je u laganim gutljajima, a ne na dušak, jer takav način pijenja dovodi do oboljenja djetre. Žena koja redovito klanja pet vakata namaza, posti i mjesec namazan, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna svome mužu, ući će u džanet. Kada neko od vas klanja namaz, neka klanja tako, kao da mu je to posljedni oproštajni namaz, misleći da neće drugi dočekati. Ako neko od vas klanja u svojoj kući, pa zatim ode u džamiju, i u zatekne svijet da klanja džemaatile, neka i klanja s njima, jer će mu se taj namaz ubrojati u na file, dobrovoljni namaz. Pošto klanjate sabah, nemojte više spavati za traženje na fakij. Kada neko od vas zakolje kurban, neka dio kurbanskog mesa ostavi za svoje potrebe. Kada se napusti amanet, Kada nestane povjerenja među ljudima, onda očekujte sudnji dan. Neko upita kako će se izgubiti amanet, kako će ga nestati Allah u Kada se važni poslovi prepuste onima koji ih nisu dostojni, onda očekujte sudnji dan, odgovor je Allah Kada nekome od vas zapjeva uho za ušima, Neka se sjeti mene i donese salavat, a zatim neka rekne Neka se Allah sjeti onoga ko mene dobrim spominje Kada se čini nasilje podanicima drugih vjera Preći će vlast u ruke neprijatelja Kada se proširi blud, umnožit će se broj zarobljanika A kada se proširi livata, homoseksualnost Allah će uskratiti svoj rahmet tom narodu Neće biti važno u kojoj će nesreći straditi. Ako ste u nešto sigurni, nemojte provjeravati svoje sumnjičenje. A ako ste nekome pozavidjeli, nemojte nasilje da počinite. Ako ste neodlučni ili zlo slutite, odlučite se uzdajući se pritom u Allaha. Kada mjerite, ne zakidajte mjerenju, nego dajete da pretegne u korist onoga kome mjerite. Kada se u jednoj sredini ili u jednom narodu pojavi prostitucija i nemoral, pojavit će se i siromaštvo i bijeda. Kada dijete počne raspoznavati koja mu je desna, koja je lijeva ruka, počnite ga navikavati da klanja. Kada neko od vas kihne, neka kaže Elhamdulillah, Rabbil alemin, hvala Allahu, gospodaru svjetova. A njegov brat ili koji ga čuje nekam uzvrati jer ha mu Allah ti se smilovao. Pa pošto mu je ovaj uzvratio sa Allah ti se smilovao, nekam on na to kaže, Allah te napravi putu putio i srce ti očistio. Kada se moji sljedbenici budu odali ovom svijetu, veličajući ga, on će istrgnuti islam iz njihovi srca, a kada zapostave dužnost upućivanja na dobro i odvraćane od zla, ostaće bez blagoslova objave. Kada se jedan ali, učen čovjek, ne vlada postečenom znanju, a druge savjeti, sličane svijeći koja daje svjetlo drugima, a sama sagorjeva. Kada se neko od vas naljuti, ako je na nogama, neka sjedne, pa ako ga tako prođe ljutnja, dobro je, a ako ne prođe, neka prilegne, Neka se malo nasloni i zatvori oči da se smiri. Kada čovjek čini dovu i rekne, Ja rabbi, ja rabbi, gospodaru, gospodaru moj, Allah mu odgovori, odazivam ti se robe moj, tražiš šta hoćeš, daće ti se. Kada žena rekne svome mužu, Ja o tebe ne vidje nikakva dobra, Ona je time pokvarila i obezvrijedila svoja dobra djela. Kada čovjek stane na namaz da klanja, prosipa se Allahov blagoslov na njegovu glavu sve dok ne pođe na ruku. Kada se spusti na ruku, okruži ga Allahova milost sve dok ne padne na seždu, a ona je je na seždi čini je pred Allahom, neka traži što hoće, doba će biti uslišana. Kada bi nastupio sudnji dan, a u ruci nekog od vas bila sadnica, neka je posadi. Kada čovjek prouči ajet i tilavet iz Kur'ana, ajet gdje ima sežda, i učini potom seždu, šeitan se odvoji i zaplaće govoreći teško meni. Čovjeku je naređeno da učini seždu i on je to učinio, pa će zato dobiti džennet. I je bilo naređeno da se poklonim čovjeku, pa sam to odbio i zbog toga sam zaslužio džehenne. Kada se nekome od vas servira jelo, a on bude u obući, neka skine obuću, jer je to olakšanje za noge, a ujedno to je sunnet Allahova posanika. Ako rekneš vjerniku do sebe šuti, dok ima muči hutpu za vrijeme džume, pogriješio si Kada se približi kraj svijeta, ljudima će biti glavna podloga za vjeru i za ovaj svijet tirhemi i dinari, zlatni i srebreni novac. Kada dvojica povjerljivo razgovaraju, ne upadaju u njihov razgovor. Ko od vas ima dobru kosu, neka i njeguje i održava. Kada nastupi sudni dan, viknuće će jedan glas. Onaj ko nije radio u ima Allaha, neka traži nagradu od onoga u čije ime radio. Kada vaši poglavari budu najbolji među vama, vaši imućni najdarežljivi, a vi budete svoje važne poslove obavljali dogovarajući se među sobom, onda vam je bolje živjeti na zemlji nego biti pod zemljom. A ako nad vama budu upravljali najgori među vama i kada bogataši postanu tvrdice, a vaše važne poslove budete prepustili ženama, onda vam je bolje biti pod zemljom nego živjeti na zemlji. Ako jedan čovjek ima mnogo grijeha, a nema dovoljno dobrih dijela, koja bi mogla poništiti i izbrisati njegove grijehe, Allah će ga iskušati brigom i tugom da bi mu grijehe oprostio. Kada čovjek slaže, melek se udalji od njega za jednu milju, uslijed od vratnosti koju prouzrokuje dotična laž. Kada odjeć oblačite i kada abdest uzimate, počinite s desnom rukom i desnom nogom. Kada čovjek umre, prestanu mu se vabi stizati osim od troga, trajne sadake, nauke kojom se svijet koristi i dobrog djeteta koje mu dobučini. Kada umre dijete čovjeku predanom Allahu, uzvičeni Allah se obrati melekima. Uzeste li dijete mome robu? Da, odgovore oni. Uzeste plod njegova srca? Da, odgovaraju meleki. A što kaže moj rob, pitaj Allah. Zahvaljuje ti i kaže inna ve inna Mi smo Allahovi, njemu se vraćamo Na to im uzvišeni Allah rekne Napravite za moj groba kuću u džennetu I dajte jo ime kuća zahvalnosti Kada spermi, oplodnoj ćeliji, prođe 42 noći Allah pošalje meleka koji zametku uobliči slu, vid i kosti s mesom Kada prođete pored džennetske bašće uberite dio njenih plodova, prisutni upiteše, kakve su to dženecke bašće, poslanika lih i selam odgovori, to su znanstveni skupovi obrazovanih ljudi. Kada vas pogodi kakva nesreća, te goba ili iskušenje recite, Allahu rabuna la šerikele, Allah je naš gospodar, on nema druga. Ako neko od vas vidi čovjeka koji je bogatiji i fizički ljepši od njega, neka pogleda onoga koji je u tome niži od njega pa će biti zadovoljan. Kada se važni poslovi povjere onima koji nisu dostojni, očekujte teška vremena. Kada se pripremi dženaze i ljudi je ponesu na ramenima, ako to bude dobra duša, ona kaže prisutnima, požurite sa mnom, da me što prije spustite u kabor. Ako umrla osoba ne bude dobra i plemenita duša poviče teško meni. Kud me to nosite? Vratite me. Taj njezijim glas i vapaj čuje sve drugo osim čovjeka, a kad bi on taj glas čuo, u nesvijest bi pao. Kada spuštate vaše umrle u njihove grobovi, izgovorite Bismillah ve Allah sunneti resulullah. Stavljamo ovu umrlu osobu u mezar, spominjući Allahovo ime i poobičaju Allahovo poslanika. Kada zavlada kuga u jednom mjestu, a vi ste tamo, nemojte bježati iz tog mjesta. A ako se kuga javi u mjestu ili zemlji gdje vi ne boravite, onda nemojte tamo ići. Kada se neko ogovara, a ti se nalaziš u tom skupu, stavi se u obranu njegovu, i ljude spriječi u ogovaranju, u protivnom ustani i napusti taj skup. Budi milostiv prema onima koji žive na zemlji, to jest prema svima lahovim stvorenjima, pa će se tebi smilovati onaj koji vlada vas i Budite samilosni prema trojici, prema onome koji je bio ugledan kod naroda, pa doživio poniženje, prema onome koji je bio imučan, pa osiromašio, i prema učenu čovjeku koji živi među neznalicama i neodgojenim ljudima. Čuvajte svoje jezike od ogovaranja muslimana, a kada neko od muslimana umre, govorite onima njima samo ono što je dobro. Budi pobožan i odan Allaho, a ne žudi za ovo uživanjima pa ćete Allah voljeti. Odreci se pohlepe i ne želi ono što je svojina drugih, pače te ljudi voljete propisano uzimanje abdesta je dio vjerovanja dok izricanjem zahvalnosti Allahu izgovarajući riječi elhamdulillah puni se miza veličanjem Allaha izgovarajući subhanallah i Allahu ekber ispunjava prostor nebesa i zemlje namaz je nur Allahovo svjetlo za onoga ko klanja svakih vakata Zekat je mu minu jasan dokaz ispravnosti životnog puta, a strpljenje mu je sjaj. Kur'an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe, već prema vladanju. Svi ljudi rane izjutra, onaj koji svojim poštenim radom otkupljuje svoju dušu radi spasa, kao onaj koji svojim ružnim dijelima za vrlo nisku cijenu prodaje svoju dušu i upropaštava je. Stavite perdu, zastor preda se, doklanjate vani, pa makar to bila i strijela. Stidite sa Ulaha pravim i iskrenim stidom. Ko se Allaha stidi takvim stidom, neka čuva glavu i svijest, zatim stomak od zabranjenih jela i pića i neka se često sjeća smrti, raspadanja tijela u mezaru. Međutim, ko želi ugodno zadovoljstvo na budućem svijetu, Odreći će se ovo svjetskog luksuza i varljivih užitaka. Ko tako bude radio, on se istinski Allaha stidi. Tražite lijeka Fatihom i Ihlasom, čime je Allah sebe pohvalio, prije nego su ga pohvalila i poznala njegova stvorenja. Koga Kur'an ne izliječi, za njega nema lijeka i nikoga bez Allahove volje ne može izliječiti. Pripreme se za smrt prije nego što nastupi. Tražite od Allaha da vas sačuva od siromaštva i bijede, kao i toga da ne budete nasilnici, niti da se vama nasilje čini. Pomažite sebi u ostvarivanju vaših želja i potreba tako, što ćete ih držati u tajnosti, jer kogod uživa neku blagodat, uvijek ima ponekog komu na tome zavidi. Tražite od Allaha obskrbu, djelijeći sadaku. Da biste očuvali čestitost i poštenje svojih žena, odjevajte ih i pristojnom odjećom, jer neke od njih, kada raspolažu raskošnom odjećom i nakitom, zažele da često izlaze iz kuće. Pita ne razriješavaj sam, čak i onda kada ti muftije rješenje daju. Pitaj svoje srce, svoju dušu i savjest, pa ćeš u sebi naći odgovor na pitanje koje te muči. Budi ustrajan na pravom putu i neka tvoje lijepo vladanje bude primjer drugim ljudima. Ustrajte u vršenju islamskih propisa i dužnosti. Divno li je po vas, ako u tome ustrete? Znajte da vam je namaz najbolji i najvažniji posao. Samo pravi musliman, mu'min, redovito čuva abdest a time i namaz. Tražite od ljudi da vam što više dovu čine, jer čovjek ne zna čija će doba biti usišana i po čijoj će dovi biti milošću darovan. Molite za nafaku, dijelijeći sadaku. Oporučujem vam da lijepo postupate sa zarobljanicima. Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi, Budući da je žena stvorena od krivog rebra, čiji vrh je najiskrivljeniji, odnosno da je osjetljive emotivne naravi, ako ga pokušaš ispraviti, slomićeš ga, a ako ga ne budeš ispravljao, ostaće savijeno, stoga budite pažljivi prema ženama. Islam je da Allaha vjeruješ i da mu druga ne pripisuješ da klanjaš namaze, da daješ propisan zekjat, da postiš ramazan i da izvršiš hadž. Islam je lijepa narav. Islam je javno ispoljavanje dok je iman stvar srca. Islam je čista vjera, pa budite i vi čisti. U džennet može ući samo onaj ko je čist. Islam je uzvišen i nenadmašim, uvijek aktuelan. Budite pokorni i poslušni, pa makar vama upravljao nekadašnji, a pravedni rob Abesinac, čija je glava kao grozd crna. Allahovo ime je najuzvišenije. Koga doziva njegovim imenom, odazveće mu se. Ko u njegovu ime moli, bi će mu dovoljeno kao što je udovoljeno dovi Allahova poslanika Junusa, sina Metauva. La ilahe illa ente subhanike, inni kuntu mine zalimin. Gospodaru moj, nema drugog Boga osim tebe, ti si uzvišen. Zaista sam ja bio od onih koji su griješili. Tešku će Allahu kaznu na sebe navući onaj koji učini nasilje prema osobi koja nema drugog zaštitnika osim Allaha. Čini dobro onima koji zaslužuju da im se dobro čini, kao i onima koji to ne zaslužuju. Ako tvoje dobro djelo dospije do ono ko to zaslužuje, dobro je jest. A ako ne dospije, ti ćeš i u tom slučaju biti dobročinitelj. Tebi će se tvoje dobro vratiti, jer ćeš imati nagradu za to. Zagarantujte mi da ćete ostati dosjednji do u šest obaveza. To jeste da ćete... Uvijek govoriti istinu, obećajne ispunjavati, povjerene emanete čuvati, blud izbjegavati, čuvati oči od zabranjenih pogleda i da ćete čuvati vaše ruke od zabranjenih stvari. Često odlazi na groblje i razgledaj po da uzmeš povuku, razmišljajući o proživljenju poslije smrti. Pravilno seždu činite, Neka niko od vas na seždine položi laktove kao što ih opruži pas dok leži. Ukloni puta sve što smeta muslimanima. Znajte da među vama nema ni jednoga, a da mu i metak njegovih nasljednika nije draži od njegova vlastitog. Tvoj je i metak onaj što u dobrotvorne svrhe podijeliš i prije sebe pošalješ na hiret, a i metak tvojih nasljednika je onaj što i za sebe ostaviš. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti. Radite ono što vam je zapovjeđeno, ne prepuštajte se stihi. Svaki je čovjek pripremljen da slahkoćom obavlja onaj posao koji mu je predodređen. Iskoristi pet stvari dok te nije spriječilo drugih pet. Život prije smrti zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije neimaštine. Sudnji dani ste bliži, a ljudi se sve više prepuštaju ovom svijetu i tako udaljuju od pravog puta i Allahove milosti. Štednja i mudro ekonomisanje je polovica na fake, Lijep odnos prema ljudima je pola pameti, a lijepo pitanje je pola znanja, odgovora. Učite sure jasin kod sjećanja na vaše umrle. Učite Kur'an tražeći time Allahovo zadovoljstvo, dok se nije pojavio narod koji će ga tako brzo učiti, kao što leti iz bačena iz luka, to jest učit će ga brzo radi ovo svjetske koristi, a ne je pravilno, polahko, radi se vaba. Tražite dobra komšiju prije nego što kupite kuću i dobra saputnika prije nego što krenete na put. Tražite na faku stupanjem u brak. Ako želite da vas uzvišeni Allah i njegov poslanik vole, onda, kada vam se nešto povjeri, ispunite to ili sačuvajte. Sad pričate, istinu govorite, a prema susjedima budite dobri i pravedni. Ako možete, učite što više iz Tikfardovu, što možete više tražite oprosta od Allaha Đelešanuhu, jer kod uzvišenog Allaha nema ništa vrijednije, niti njemu draže od toga. Iščekivanje radosti je i badet. Ako osraduje da vam namaz bude primljan, Neka vam imam bude učen, jer su vam oni predvodnici kod vašeg gospodara, Allaha Đalešanu. Ako bi se u rukama nekog od vas našla sadnica u trenutku nastupa sudnjeg dana, i ako bi imao vremena da je posadi prije nego što sudnji dan nastupi, neka je posadi. Rad čovjeka koji je izašao iz kuće, žureći da zaradi nahrani svoju malu djecu, je u ime Allaha Đilšanhu, a on sam je na Allahovom putu. Ako je krenuo da radi, htijući da nahrani izdržava svoje stare i znemogle roditelje, i u tom slučaju je na Allahovom putu. Ako je pak požurio da zaradi za sebe, da ne bi bio ovisan drugih, i tada je na Allahovom putu. Ali, ako je krenuo da zarađuje iz licemirnih pobuda, iz gordosti prema drugima, U tom sučaju, oni je na putu šeitana. Ako budeš primoran da nešto od nekoga zatražiš ili upitaš, obrati se dobrim ljudima. Allahu su od vaših imena najmilija, Abdullah i Abdurrahman. Allahu je najmiliji onaj čovjek koji svojim savjetima uputi na pravi put najviše njegovih robova. Najlepše što jedna rob može izgovoriti kada se probudi